Poštovani slušatelji, dobrodošli u današnju emisiju sektor 3. Danas su nam gosti Aleksandra Podrebarac i Marko Petančić iz udruge Brastvo Svetog Mihovila, inače glavni organizatori sajma vlastelinstva na Dobrovcu. Dobro veče. Dobro veče. Evo sam vlastelinstva ove godine odvija se po peti put i evo sad će nam naši gosti malo predstaviti o programu koji se priprema za ovogodišnji sa, Čem se radi. Ovako, za početak, prvi vikend, 23. i 24. i 5. otvaramo se dva koncerta. Prvi je Dražan Franulić i Kamenko Čulap, odnosno koncert e, Arapske lutnje u Daranjki. i za toga u nedjelju dolaze nam gosti iz Portugala, njihov srednji, e, ansambl rane glazbe. Preko tjedna, taj tjedan od 25.5. i 29.5. imamo projekcije filmova sa temom srednjeg vijeka, koji će se održavati u atriju starog grada Dubovca. Isto tako kroz taj tjedan u popornjenim satima imat ćemo školu mačevanja, tako da svi koji su zainteresirani mogu se prijaviti na to. Onda poslje toga zadnji vikam, 35. i 31. 5. su događanja isto koji svake godine do sada, znači po cijele dane od 10 sati ujutro pa do 22 sata na večer su program sa, sa sterećarima, sa gombarima, razni bubnjari, sokolarenje, krvnici i drugi slični programa. Je. Osim vaše udruge, koje još sudjeluje imate s nekim suradnju od Karlovačkih ili nekih udruga van Karlovca ili van Hrvatske? Pa Suradžujemo sa, ono, sa dosta institucije, odnosno organizacije i udruga, sa školama tako da nam svake godine u principu u, u samom programu sudjeluju srednje škole, to prvenstveno mislim na šumarsko drvodjelsku koje prezentiraju znači stolarski obrt, a zatim Prirodoslovna škola koja će i ove godine prezentirati alkemiju. Nadalje ove godine surađujemo i sa gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić, koji će, koja će izdati, odnosno veći utisku kuharica, odnosno knjiga recepata pod nazivom Fina jela, Dubovačke vlastela i puka, tako da ćemo imati promociju te knjige, sa degustacijom jela po receptima. Nadalje, Marko nije spomenuo, taj drugi vikin 30. i 31. svibnja će biti predstava Madhouse Theater, sabrana dijela Williama Šekspira, koji su bili prošle godine, oduševili su publiku, tako da smo se odlučili ove godine ponoviti. To su razlike u odnosu na prošlogodišnji program, je li ovako to malo bogatije? Dakle, u prošle godine publika je publika oduševljena, ovo što si rekla, sa predstavom Šekspira, pa onda znači zovete i ponovo, ima li još nekih noviteta? Pa ovako, ovo ovaj je peti po redu sam vlastilinstva. Mi smo u principu a, htjeli ga napraviti puno boljeg, puno većeg i puno bogatijeg, međutim zbog smanjenih financijskih sredstava na žalost nismo uspjeli realizirati i os, u, odlučili smo se za ujednu, recimo skromnju varijantu Skromnje, u toliko što su, što su do sada uvijek bila dva vikenda koja su imala cijelodnevna događanja a ovoga puta je to samo taj zadnji vikend, međutim ponudili smo neke drugi sadržaje kojih do sada nije bilo a to je na primjer i večerni koncerti i revija filma koja je svakako novost. Onda i tu je i ta škola mačevanja i imamo ove godine dosta više radionica, znači edukativnih aktivnosti i vikendom, znači za sve posjetitelje. Postoji interes za to tako da smo onda odlučili i vikendom napraviti. A što se tiče samih prijava, evo konkretno i za ovu školu mačevanja, a i za sve ostala, sva ostala događanja koja će tamo biti dakle, nekako edukativna na koji način se može uključiti, priključiti koje su cijene. Što se tiče škole mačevanja, nju vodi jedna udruga iz Zagreba, Aureus Unicornis, inače čovjek je čovjek i profesionalni trener mačevanja. Znači, se položenim svim ispitima i tako sve što treba. I to će trajati 5 dana od ponedjeljka do petka i 6 sati dnevno. To je malo možda ovaj, za ljude koji rade neizgudno ali takav je program i tako traje. Cijena je 800 kuna, a prijave se mogu na, najbolje otići na, na našu web stranicu www.dubovac.info tamo stoje svi, svi kontakti, mailovi i najjednostavnije onda se prijaviti u biti mailom. Nadalje utijeku se prijave za otvoreni streličarski turnir koji se također svake godine održava za vrijeme sajma vlastilinstva tako da svi koji su zainteresirani mogu dobiti. U streličarski turnir radite sa Karolim i klubom da da oni su, mislim oni nisu Streličarski klub Dubovac ali su oni dio obrazu Svjetog Mihovila ove godine će prezentirati i Streličarski tabor, to je novina tako da bit će baš prikaz jednog ratničkog dana To će biti streličarstvo više tradicionalno, ne sportsko kao što se ne, vidi ne, na natjecanju. Tradicionalno, ne, ne, tradicionalno. Dakle, rekli smo da baš program i nije bogatiji nego prošle godine, a tome je, naj, to je najveći problem ovoga financije. Da, pa na koji način ste uspjeli ovako zaokružiti ovu godišnju cijelu financijsku sliku oko uh, sajma vlastilinstva? A ja bih rekla da program je skromni, ali ne znači da, da je manje kvalitetan. A na koji način? <laughs> jako, jako teško. U principu, ono što smo mi planirali od ovog realiziranog, imamo nekakvih 12% sredstava, evo, od ukupnog, što, što je trebalo ostvari. Tako da, u takvim uvjetima u principu, strašno teško bilo uh, išta napraviti nakon podosta razmišljena da li da uopće radimo ove godine, ipak smo odlučili da da, i nadamo se da će dobro. Financije, mislim, najveći problem je u stvari nastao uh, turističke zajednice, koja nas je do sada financirala sa puno većim iznosom, tri put višim nego do sada. Konkretno, a, prošle godine smo dobili 220 tisuća, ove godine samo 49 Tako, grad Karlovac, vodnik njih smo dobili 80 tisuća, što je do sada najviše. Ono što u biti, na, dobro, mi jesmo, ono, udruga i tako dalje, meni je sve jasno da se projekti moraju financirati iz drugih izvora i tako dalje. Međutim, ono što mene najviše smeta u cijeloj priči je to što Stalno ističu to kao nekako jako važnu manifestaciju, jako važnost za razvoj turizma, ne znam, ono, te stvari, a treba u stvari onda pomoć, isključivo financijski i naravno i na drugi način, tu se onda dosta ogluši prvenstveno mislim na turističku zajednicu. Program udruge, dači projekt udruge koji, koji je osmišljeni i koji mi radimo su stvari te edukativne radionice, koje idu tjednom, danima u tjednu, kroz tri tjedna i gdje nam dolaze... E, dosta osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Taj dio je samo isplativ, mi tu nemamo uh, nikakvih dodatnih troškova i, i u stvari te radionice mogu ići tekom cijele godine. Ono što što košta i, i što treba organizirati, za što treba naći financije, to je u stvari taj program Weekendom, koji je opet za građanstvo. Znači, ako, ako želimo ra razvijati turizam i ako hoćemo ovaj, dovesti turiste i nešto im dati, ipak treba onda i drugi nam pomoć. Znači, taj neki zabavno prezentacijski da, da, da, program. Da, e, upravo to. Koji, stvari, evo, i koji su tu najveći troškovi? Pretpostavljam da je od honorara gostiju do nekih snještaj. Gosti, manje više svi gosti, 90% gosti koji Dolaze, u biti, dolaze bez honorara. Mislim, ne, ne traže neki honorar, nego im se plače u troškovi, što prijevoza, što noćenja i ostalih stvari. Tako da, ne znam, prošle godine kad je došlo 50 ljudi iz Poljske, prvo put, dok im se plati put je samo košta 3000 eura, za 50 ljudi smještaj za dva noćenja, barem, za tri obroka dnevno i tako, i to se tako popne. Vi morate imati podosta gostiju da bi, da bi popunili cijeli dan. Naravno i honorari, ovi koji trađe honorari, ja ne mogu reći, nisu to neki veliki iznosi, no međutim, sve to košta. Da, definitivno. Pa evo da, djelomično si odgovorila mi na sljedeće pitanje o, o, o sredstima koje su izdvojena iz gradskog proračuna, to je, znači, grad Karlovac je sada uskočio tu kao glavni financijer, koliko mi se čini. A, je, da. Je, mislim, ne mogu reći, mi se gradom dobro surađujemo, oni nama dosta u logistici pomažu a, vezano oko samog uređenja mjesta ono, ba, ba, baš sama logistika daju nam a, a, znači svu potrebnu infrastrukturu šta treba ne znam i tako dalje međutim opet ponavljam najviše košte u gosti i ono baš šta, šta treba Imate li još neke donatore ili sponzore? Pa ove godine ne, mislim, me, mene, mi već godinama pokušavamo resim s Karločkom pivovarom uspostaviti kontakt koji su nam by the way prvi susjedi dole. <laughs> Međutim nisu zainteresirani, e, ove godine se svi, svi opravdavaju stanjem u gospodarstvu, recesijom i tako da dalje, tako da ove, za sada ništa. nije bilo skidanje da. sredstava 10%, nego malo više, više od 10%. Da. Dobro, ja moram se zahvaliti drugim donatorima koji su nam pomogli ove vezano, ne znam, da li uslugama, da li svojim proizvodima i tako dalje. E, recimo, Stolarija Tržok, ko, koji nam je, gospodin Tržok, nam je dao letve za, za scenografiju, za predstavu. E, Mr. Jozef sa svojim Proizvodi, odnosno ne nego sirovinom, znači kožema i tako za kostime. Kafe, bar Stari grad Dubovac. E, naročito bi se zahvalila članovima udruženja likovnih stvaralaca i zaprešića koji su odradili veliki dio posla na scenografiji. Visi njima već evo, konkretno svojima i Zaprišića ekipom već dost su surađa. Da, da, jako dugo. Ovaj, imamo uspješnu suradnju kroz projekt Artika, tako da nastavit ćemo i dalje. Kako vidite razvoj cijelog sajma vlastilinstva kao evo, u svim tiskovinama vezanim za turističku ponodu grada pojavljuje se kao nekakav važan prepoznatljiv brend. Dijamo dakle taj sam vlastilinstva je poznat Ivan Karlo sa širom Hrvatske i tako dalje. S druge strane kad evo treba uh, uskočiti evo da krenemo od financija pa na uh, ostalo onda tu izostane podrška lokalne zajednice. Pa ja bih rekao da je to normalna stvar. <laughs> to se vrlo često događa bar u našem gradu. Ne znam šta bi ti rekla, nažal ne, ne znam, ne razumijem zašto, zašto je to tako, mislim, mi ćemo od ove godine stvarno, se stvarno zadnje, u, uvijek su problemi uvijek novaca fali, uvijek je nekakva frka uvijek, pa se ne zna, oće biti stari, mislim, šta će biti sa starim gradom, pa ovo pa ono. ovo je definitivno zadnja godina da to radimo ovako na ovaj način A ako ne dobijemo nekakvu normalnu potporu, nešto, normalno da imamo organizaciju, stvarno vi ono, radionice što se neka radionice ovo ovaj edukativni dio to u nije problem problemi mi smo spremni u svakom trenutku to napraviti u ostalom gostujemo i post, ono, po Hrvatskoj a, sudjelujemo na sličnim manifestacijama i svi na ZOU. Znači, ipak smo kvalitetni i vrijedimo. Ne? Znači, stvar je čisto potpore lokalne zajednice. Dobro, ja vam želim puno sreće i uspjeha evo, ove godine da evo, festival, odnosno evo, kako ga vi zovete, Sajam, uspije čim bolje da bude čim više posjetitelja i ne samo iz Karlosa, nego što smo rekli, iz cijele Hrvatske da, i šire. I, lokalna zajednica uvidi da je to ovako jedna vrijedna jedna manifestacija koju treba lako podržati na sve, na sve druge načine. Htjela sam reći o stvari da mi imamo dosta posjetitelja Ivana Karlovca, naročito zagrečana, i ovaj, recimo iz rijeke dosta dolazi iz tog primorja. Među prvima smo u Hrvatskoj to počeli, mnogi su nas već sada prešišali debelo, a, zato jer upravo jer su imali srstava jer su imali razumijevanje i podršku i privatnog sektora i svega. No eto, ja se nadam ipak da, da ćemo opstati i da će se stvari malo promijeniti. Okay, o, puno vam hvala. We'll be posto ekstremni sportovi, sportovi koji su ajme reč malo opasni na naporni od uobičajen sportu. Pa, ekstremni sportovi sami po sebi su ekstremni gdje se izlučuje malo više adrenalina, malo opasni. Pa ekstremni sportovi su znači sportovi, ne znam, s puno adrenalina, to su nešto kao sketanje, patobranstvo, ne znam, snouboarding i tako to. Što su to ekstremni sportovi? Ja bih rekla su to sportovi nakle s nekakvim adrenalinom, tipa bungee jumping, paragliding, znači, ljudi kojima adrenalina najviše predstavlja nekakav užitak. Čak s potencijalom opasnosti. Pa dakle, sportovi koji u principu nisu običajni, kojima se ljudi bave onako čisto zbog, ne znam, navale adrenalina ili nešto tako, tipa bungee ili uh, brdski biciklizam i ostatak. Ona. To su neobičajeni sportovi, kojem postoji veća šansa da se opasno ozljediš, <laughs> slomiš kič mi nešto nego normalnim konvencionalnim sportovima. Trebali uložiti pola milijuna kuna u izgradnju modernog skate parka na Vunskom polju. Ne. Da se mene pita naravno da ne, zato što to u principu pa i nije toliko potrebno, jer dobro se zna da se tako nešto uništava na Vunskom polju i bolje pola milijuna kuna uložiti u uređenje sportske dvorane na Rakovcu nego na Vunsko polje ili čak urediti Atlantski stadion. A treba li uložiti pola milijuna kuna u izgradnju modernog skate parka na Vonskom polju? Da, treba, zato što prvo hrpa mladih se danas tim bavi. Hrpa mladih bi se danas htjeli tim baviti, to je ono uber popularno i ne znam. Treba nam to, mislim, grad Karlovac nema ništa, pa zašto onda ne bi imali bar super skate park? Pa da, možda i više. Treba, treba i šest tišče. <laughs> pa ja mislim da bi to bilo dobro za ljude koji se tim bave. A pošto ima puno mladih koji je sa tim puno badan, onda mislim da da, to je dobro laga do sporta. E, Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji e, o civilnom društvu Sektor 3 gostuje nam Aleksandar Manojlović ili poznatu gradu kao Aco Bajker član Karlovačke udruge Poluga, o toma ćemo malo više pričati, a tema nam je ideja o novom skate parku na Vunjskom polju, pretpostavljam da ste svi koji se i malo bavite sa urbanom kulturom čuli za planove o izgradnji jednog ozbiljnog skate parka, ne ovih nekoliko rampi koje sada postoje tamo na onom bivšem rukometnom igralištu na Vunskom polju. To su samo neke od tema o kojima ćemo danas pričati sa današnjim gostom. Evo. Pa dobar dan svim slušateljima. Evo, drago mi je da ste me pozvali ne čuje se bar često kod nas u ovim u lokalnim medijima o ekstremnim sportovima kad se uopće krenulo sa vožnjom BMX-a. pa ima to sad već o, o proljeće 6 šest, 6. godina što samo ono aktivno u tome. Počet su to bili ono svaki dan samo bike bike bike i vožnja i sad evo sad sam već Sponzoriran, suportiran, tako da već mi je krenulo ono, moglo bi se reći, put profesionalno. Aha, znači sad se već profesionalno baviš. kako je uopće se skupa krenulo? Otkut je opće ideja voziti BMX? To je bilo popularno još 80-ih godina prošlog stoljeća, pa sad malo ono neobičajeno, svi su mislili da je mjesto bmx zauzeo šire popularni mountain bike. Pa to, vas znate kako kreću svi vide iz medija, s televizije to, tako sam ja ono, ko klinac vidio na TV, ono, wow, Amerika, to sve, jednostavno je to bilo to, onako pogodilo me, ja to i tako i to i krenulo. I tako kupili BMX i tada se ne odvajamo od njega. Pretpostavljam da u početku nije bio ovakav kvalitetan bicikl, kakvog imaš danas? Pa naravno da nije, to ide postepeno, ono, prvo imaš onaj rog običnik na kojima se svi počinjali i trgaš dijelove svaki dan remont svaki dan da se možeš voziti opet sutra i tako, a sad je to već puno, puno, puno bolje. Znači ovaj sada bicikl koji voziš bez obzira što izgleda jako slično koji oni onim jeftini dječji modeli nije toliko jednostavan. Ne, nije, jer eh, svi oni izgledaju isto, puno ljudi mi kažu ono, pa uče mi je razlika. A oni kad, koji se ne kuže, znači ne vide razliku, sve to isto izgleda, ali je u materijalu, znači puno je čvršći materijal, jer smo ne trgam dijelove ono, po pola godine, znam voziti bike, ništa ne strgam, ono, padam puno, jer to se podrazumijeva, ali to je jako kvalitetan bicikl. evo, moj sad košta recimo 1000 evra, onda kad ljudima kaže, ma daj, gdje tu ima 1000 euro nemoguće, ni ne vjerujem. No, definitivno, da slično izgledaju, a ovoga, očito je ovoga, materijali su nešto skuplji, cijela izvedba i tako dalje. Ok, ti si nedavno pristupio udruzi poluga, možeš reći koje su ovako bili razlozi pristupanja u jednoj udruzi mladih? Pristupio sam udruzi isključivo zbog razloga izgradnje novog skatebike parka. Jer ponudili su mi pomoć, znači došao sam do njih, do Vjekoslava Šipeka, koji mi se ponudio da mi pomogne u, u vezi tog parka ekstremnog. To smo još prošle godine krenuli i sad je to sve u izgradnji, recimo taj projekt. I ide nam dobro za sada. Da, rekli smo da već na Vunjskom polju postoji ona, neke rampe, tako dalje. Koliko ste opće zadovoljni sa tim sadržajem. Ali lumsko polje, da, da sada ono ima u biti ništa korisno, jer je prvenstveno od Lima koji ne valja kliže se i već je sve strgano, ono, već je tamo oko 2-3 godine i tako da se već strgalo sve i oni vandali tamo što idu stalno razbijaju, tako da se ne može baš ni voziti, ono. ne, nisu to dobri elementi kod da se trenira kako se spada, znači kvalitetno. Знаči znači da sad baš nema posto neki sadržaj za ovako jedan kvalitetni skate park u Karlovcu. Ne, nikako. Znaci dalje smo ono, na ulici, po gradu po stepenicama, zidovima jer nemamo nemamo gdje trenirati. Okej, okay, ja mi sad jednu malu pauzu napraviš, bačemo onda nastaviti. Frižider mi je ajbog. A to kako stanje je sa tvojim rišiterom? What the Ai is that? Oh, Bravi, avestacce lo sagas it's Rossi, che ne che, sagasenga. E io, ma vi. Ah! Questo podcast, dobbiamo scendere per a for you. A prešemo smo sa današnjim gostom iz Karlovačke udruge poluga Aleksandar Manolovićem, znači voditeljem BMX sekcije, sam to dobro rekao jeste jeste da. Ok, a što se tiče ovoga, samih ti sadržaja rekli smo da su u karulcu više nego neadekvatni ako se uopće može to nazvati neadekvatnim, dakle ove rampe dvije-tri metalne na vunskom polju. Evo priča se o izgradnji toga skate parka, s druge strane su opet pitanja koliko. Je sada to isplati vo skate park uh, u odnosu na broj vozača BMX-a, rolla, skateboarda i Pa kakva je situacija sa ekstremnim sportovima danas? Pa evo sad znači u toj BMX sekciji u udruzi Poluga nas ima 40-tak. Znati sada aktivnih. Sada kada nema znači, adekvatnih prostora. A to je jedan velik broj znači, što se tiče ekstremnih sportova jer znači, teško sve mladi odlučuju na to ako ne, nemaju gdje vidjeti. Ja sam isto vidio na televiziji, a sad bi u biti s ovim novim parkom bi to njima mogli predočiti iz prvog lica. Znači da dođu tamo i da vide kako to izgleda i ja mislim da bi se to jako jako povećao broj korisnika i broj skatera, broj bikera i sve bi išlo to na bolje kad bi se napravio taj novi park. A koliko vi sada sa, dakle svojim postojećim vožnjama po gradu, koliko možete uopće uspjeti, koliko možete dobro napredovati u odnosu na neke, evo da sad ne idemo ono, svjetske a, vozače, ali evo ovdje nekako on, užu u regiju, pa evo recimo Evropi. Teško se napreduje jer ovdje praktički vježbamo na ulici stepenice i zidići nešto, dok onda dođemo negdje na naticanje ja, išao sam po Evropi po svuda po natjecanjima, Tamo je ono ogroman skate park, nikad nisam vozio tak velike elemente, ništa. I onda dođem tamo i na praktisu biti, ja moram trenirati jer nemam ovdje adekvatnog prostora gdje sam to već mogao uješt ranije, Ko ne znam, u Osijeku evo ima jedan park na evropskoj razini i oni mogu znači, trenirati svaki dan, onda im je lakše kad dođu van na naticanje jer su ono, vozili to doma i izvježbali trikove. dok ja znači, moram doći tamo i onda vježbati trikovi jer nikad nisam vozio takve elemente i onda da bi nešto postigli. Znači, jako teško je ono jer nemam adekvatan prostor i stvarno taj park bi pomogao svim mladim vozačima koji bi htjeli Nešto okay, sad dolazimo do parka, koje veličine dakle, i same kvadrature, a i ovoga red veličine cijene, o kojim se sada to sredstvima radi? A evo, pričali smo sa gradom, e, znači isto na Vunskom polju su nam dali jedan teren, onaj kraj sada gdje se ono, oni elementi ima još jedan teren koji je veći, mislim da je 42 sa 22 metra. I to nam je onak dovoljna veličina i napravili smo znači projekt nacrte za elemente i sve i to bi ja mogu reći da bi to bio jedan evropski bike park, ono stvarno kvalitetan i a što se cijene tiče, izračunali smo okvirno, znači došlo bi oko 400.000 kuna sve. I sad moramo tražiti sponzore i sve da nam pomognu na ono, svih strana, jer to veliki su novci, tako da ali polako, znači moramo ići postepeno ne možemo dobiti sve odjednom, to znamo svi ali stepenicu po stepenicu i mislim da će biti od nešto. Kad se usporedi sa nekim drugim igralištem za neke druge sportove sada omjer cijene i zastupljenosti korisnika, koliko je sad to? Znate kako to ide, nogomet rukomet, košarka, to su ono sportovi koji ono, svako dijete se bavi ali ovo je recimo Hrvatsko je definitivno novi sport i zato ljudi nisu upoznati s tim i sve, zato je ono teško dobiti podršku od građana i od svih, jer ono, niko neće ulagati u nešto kad ne zna ono, u biti o čem se radi i da to ide, rađe će da ono, klinica nek trenira nogomet jer to je sigurno, ono, ne znam, teško da se napravi, onda bi vidjeli i da je to isto isplativo i vrlo atraktivno i vrlo dobar sport ekstreman za klince da ih maknemo iz birtija i sve recimo nekih droga, alkohola nek se bave sportom i ovim našim ekstremnim A kakva je sad uh, situacija oko toga skate parka, može li se koristiti za ove neke druge sportove ili samo za uh, BMX vožnje? Ma ne, pa znači to sve, taj park bi koristio za sve, ono, dosta ekstremnih sportova, znači to su BMX mountain bike skate, rolanje, romobil, biti sve što je na kotačima može se voziti na tome. U zimi čak da padne snijeg mnogo bi se sa snowboardom <laughs> A Znači ne uništava se ako se recimo koriste ovi veći ovi mountain bikeovi ili ne znam ne, ako ti romobili? Ne, ne, ne uništava se zato jer košta 400.000 kuna baš zbog toga jer je kvalitetno napravljeno, znači ne bi išli na nešto kao što je sad od Lima ili nešto da se potrga za mjesec dana, nego bi radili kvalitetno da izdrži godinom. Ok, budemo sad o tome još malo kasnije nakon ove sljedeće pauze. Evo dalje smo sa današnjim gostom Aleksandrom Manojlovićem, u gradu poznatim kalatski bajker e, i pričamo o e, ideji oko izgradnje novog skate parka na Vunskom. Imate li podatke o broju ekstremnih vozača, dakle i BMX-a i skejtova i rola izuzev članova vaše organizacije? Pa znači evo u udruzi sada nas je 40 To smo znači Većina mi bemikseri, znači plus na 1040 kad dodamo znači mountain bikere, skatere, rollere, skupilo bi nas sto ono čak. Još da se napravi parka, ono da bi svaki klinac vidio to ono, bi mu se svidjeli jer to je onaj novi sport. Jako primamljiv tak da ono bilo bi nas hrpa. Znači, definitivno postoji potreba za takve. Da, da, definitivno postoji. Više bilo bi vrijeme da se napravi to, da imamo di trenirati i sve. Na koji način se sve skupa misli izvesti? Vi ste već dobili neke ponude, ono, imate i cijenu. Imali li neki takav sličan park tome koji vi planirate napraviti negdje u blizini da se to može pogledati? Takav kako mi, znači on bi bio među najboljima u Hrvatskoj. Jer sad u Osijeku je znači taj najbolji park definitivno u Hrvatskoj, ovdje to je malo daleko od nas, tu, ali znači on bi bio u rangu sa tim parkom i skup je, ali bio bi kvalitetan jako. A kako bi to izveli, znači tražili bi sponzore, znači teško svi sadaju novce, onda bi to probali recimo sa šumarijom, sa pilanama da odmah daju materijal, znači da nam ne daju novce nego materijal ili bi se jedno sa novcima kupili isto taj materijal, znači daske, grede šta nam je potrebno za izgradnju, tako da mislimo da je to dobra ideja. A kako stoji s ovim komercijalnim sponzorima koji već tradicionalno sponzoriraju ovakve malo drugačije, treće sportove kako to neki isto vole nazivati? Pa ne znam, sad, do, ni, do sad ja nisam znači radio baš isključivo ovako na tom skate parku, ko sada Sad sam ona malo više upoznat s time, ali ne znam baš kako oni podržavaju, samo znam da ono svi dosta teško daju direktno novce za nešto tako jer baš mora biti projekt dobro napravljen da vidi da mi to ozbiljno želimo, a ne da smo ono klinci kao ono, ono, sad će tebi dati novce nego baš da ozbiljno smo krenuli u to. Pretpostavljam da ste zbog toga i ostvarili već neke kontakte sa gradskim odjelima. Jesmo, evo, bili smo na razgovoru sa Goranom Jakšićem. On nam je obećao, znači ako nabavimo novce i sve to za park, za elemente, da će nam osigurati prostor, rasvjetu, vodu, struju, znači sve će nam osigurati da uz taj park to bi znači terasa bi omogućila sigurnost znači po noći ne bi se mogli skupljati baš vandali i ne bi se razbijalo tolko. Dakda ona cijelu noć svjetlo, to bi bilo jako dobro. No, to je jedna od bitnih stvari da se automatski nekako zaštiti. Okej, okay, vaše su procjene da bi izgradnja ovoga parka zainteresirala mlade za ovakve sadržaje, kakva je praksa iz drugih gradova? Dosta sad gradova u Hrvatskoj Proteklih godinu dana počinje onak što me iznenađuje ono dobivati skate parkove. Pa ono ka karlovac, tako je jedan od većih gradova u Hrvatskoj pa ono nema ništa još. Evo sad Sisak dobiva, Koprivnica je dobila, mislim da su vinkovci dobili. Svuda da se igrali pa moramo im malo krenuti. Pozbiljnosti sa tim da se ono počne. Jer u karovcu izbilja ima ono, mladih koji se bave sada aktivno, a kamoli li kad bi se tak napravilo nešto. Da, bo ovdje definitivno ima i tradicija, još znamo tamo iz 90-ih, da se već vozilo i role i skateovi. A da, to je ona old school generacija. Čak je bilo prije, znam, kad sam ja počeo, ono bio, je, bio je neki park dole u, u Šancu, ali to isto se maklo, nemam pojma zašto moglo se staviti. <laughs> Planirate li još neke akcije kako bi se javnosti približili ekstremni sportovi i još više zainteresirali mladi, oni koji su možda nešto čuli i tako dalje da ih zanima, a nisu imali prilike vidjeti, probati tako nešto? A evo ovo nam je prva akcija, znači malo kroz medije da dočaramo ljudima to i planirali smo znači, napraviti prezentaciju, znači da taj park imamo mi... E, ja sam sponzoriran od Zaim Bikesa. To je prvi hrvatski brend BMX bicikala. Imamo jedan montažni skok koji se može dofurati, znači tu u Karlovac i može se napraviti prezentacija neka na njemu da malo to ljude da im dočaramo kako bi to izgledalo sve zajedno. Pa ono mogli bi napraviti neke plakate da malo pozovemo ljude, to sad tražimo datum jer sad smo, znači svaki vikend, ono, pretežito idemo na neka natjecanja po Hrvatskoj i van tak da kad bude ono neki datum, javit ćemo sve preko radija, preko medija tako da bit ćete obavješti. Ok, to ćemo dakle u na našoj emisiji eh, najaviti ovoga, poznati sve zainteresirane i oni koji nisu još imali prilike u vidjeti u živo kako to izgleda. Pa evo, evo sad samo za kraj, eh, imamo li neke par okvirne datume ili ono kad bi se to moglo krenuti u izvedbu ovoga skate parka? Pa za sada ono sporo jako ide, znači to ide korak po korak, ali teško je ono sa gradom bit. tako da ne znam baš da će ove godine krenuti to u izgradnju, ali ovu godinu onda smo se zacrtali da rješavamo tu papirologiju te sponzore da tražimo donacije od svih, tako da drugo ljeto kad bi krenuli u izgradnju, kad bi skupili znači samo i sve druge godine ja se nadam da ćemo krenuti. A koliko sama izgradnja traje vremenski? Pa trajala bi oko znači, mjesec dana uz našu pomoć normalno sve to mjesec dana nekih to bi bilo gotovo. Onda to relativno brzo ide u odnosu na ostale sportske objekte u Hrvatskoj koliko se grade. Pa da, nema tu filozofije ima se nacrt to je sve od drveta, lako se radi, samo se šeraf i to je to. A evo, obzirom da reko se da je od drveta pa kako to funkcionira na, prema ovim atmosferilijama, pogotovo evo karalu znamo kakva je klima. To je zato jer je. Znači ovaj vanjski dio je e, jedna drvena ploča koja se ka se zove, ona je otporna na kišu i to je živi dokaz Osječki skate park, je napravljeno toga i. Već je tamo 10 godina tako da nemam nikakvih problema. Sve to je isprobano i sigurno. Ok, sad samo za kraj može li pozvati na neki način kako vam se mogu priključiti svi zainteresirani, i ovi e, zainteresirani za vožnju, a eventualno zainteresirani sponzori, donatori i sl. za pomoć e, pri izgradnji ovoga parka. Kako ih pozvao, ne znam. Kad nas vidimo u gradu da malo se dostavlja i u pričaju s nama i tako to i no, no, svi klinici vidite nas po gradu kako to vozimo samo dajte informirajte se slobodno pitajte sve će vam reći idemo se voziti zajedno. <laughs> Imate li neku web stranicu? Ima znači www.zionbikes.hr tu je cijeli moj tim i može na www.bmx.hr tu je cijeli forum u cijeli Hrvatski što se tiče bmx i tu možete sve vidjeti, znači sve parkove, svi vozači su ono, većinom tu na forumu, možete pričati s njima, sve pitati, kupit bajkove, polovne, dijelove, bilo šta. Puno ti hvala na ovim istopnim informacijama i puno sreće sa izgradnjom parka. Hvala, hvala vama puno što ste me zvali i evo nadamo se da ćemo biti u kontaktu i čujemo se još. To je bilo sve za večera što se tiče e, BMX vozača, imate i ove informacije bmx.hr gore su ovi forum i, i sve ostale informacije o vožnji evo sad da, još jednom puno uspjeha sa skate parka, pa evo si, možemo evo sljedeću godinu, tako negdje sljedeće ljeto si zacrtati kad će biti prvo natjecanje u skate u Karlovcu. <laughs> Misija Sektor 3 održava se zahvaljujući potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Fucking disgusting.